И така, първата лекция Суфи, втората лекция Руми, третата лекция Алхалач. И три идеи за размишление. Първата Суфи, втората за грехът и третата Алхалач. Следваща лекция на 7 август. Така, започвам с първата лекция Суфи. Има много спорове, откъде е произлязла тази дума. Много е просто от думата Сафа. Чист. Но какво означава чист? Чистота. Сафа означава той действа, но не извършва. Както е при Действа, но не извършва. Много хора търсят пътят си. Суфи не търси пътят. Суфи търси истината, не път, а истината. Суфи търси Аллах. Суфи не е богат с богатство, Суфи е богат с Аллах. Суфи това е превъзходство над човека и човечеството. Суфи никога не строи отношения с хората. Суфи строи само Отношения с Аллах. Суфи, това не са хора сред хората. Това са духове, свободни духове сред хората. Суфи няма диплома, защото има чисто духовно образование. Суфите не осъждат хората за нечистите им действия. Те само казват, Слава на Аллах ще обясня. Те знаят, че нечистите действия ще докарат поуки, а тези поуки ще се свършат работата. Суфи казва, Слава на страданието, а не на щастието, защото те знаят, страданието изработва меко сърце. Меко сърце като Коприна. Софи обичат тревичката, но не защото е тревичка, а защото тя е поклонение. Ислямът е печатът на покорството и това става чрез сърцето. А софизмат е печатът на любовта. Това става чрез душата и духата това е едно по-високо отдаване. Докато ислямиста все още обича себе си, то суфи не прави тази грешка. Суфи първо обича Бога, а после себе си. Ето защо суфи става неизменен в себе си. Суфи знае, че ако първо обичаше себе си, а после Бога, той ще се да стане изменчив на себе си. И Бог ще ще да го остава да се занимава с себе си. Суфи се е спасил от знанието. Той знае, че от знанието се оглупява. И затова Суфи има любов към Аллах. А Аллах му се отплаща за тази любов, с мъдрост. Суфи не се занимава с религия. Той знае, че религията се управлява от невежество. Суфи има любов. Той знае, че Аллах управлява любовта. Суфи е влязъл в Аллаха и точно поради това е излязал от религията. Суфи е изпуснал религията, но той е уловил себепознанието, уловил е и Аллах. Суфи е подобен на Даоса. Той не е жив, но е безкраен. Суфи не диша религията, нито диша света, Суфи диша любовта. Когато Суфи попадне в лошо настроение, той го ограбва горкомо на лошото настроение. Тук бих добавил, ако лошото настроение попадне в обикновения човек, пак е горкомо. Той ще го направи още по-лош. Суфи не е умстен. Той знае, че умът е учтиво чудовище. Очтиво чудовище. Той няма духовност, освен когато е тотално овладян, т.е. когато го няма. Суфи казва, професията е правилна, когато тя е твоята същност. И казва, който е истинен, всички храмове са в душата му. Значи, Всеки, който е истинен, всички храмове са в душата му. Суфи говорят с Аллах, а не с хората и с народа. Те не общуват с хора. Навсякъде виждат само Аллах и, например, не гледат кой как говори за тях и как действа. Те действат чисто, защото навсякъде виждат Аллах. Суфи знае, че Аллах не се интересува от твоята религия, а от твоята чистота. Суфи не се нуждае от светлината на слънцето или светлината на луната, защото той е осветен от божественото сияние, а той е по-ярко от всички светила. Суфи е риба, която може да живее и без вода. Ако има вода, пак живее, пак благодари, ако няма вода, пак живее и пак Благодари